І, як казав їй знайомий онколог, знайти донора, у якого були відповідні 20-25 компонентів крові, це штука зі штук. У той час гарячий. Леонід Петрович Кінзельський, головний радіолог, кість миля би лишне віддати Україну на радіаційне заклання. Може б і засекречене нашими великими ідеологами, якби не той американський супутник-розвідувач і не західні мас-медіа. Кажуть, Сиділи під Москвою троє спеціалістів-радіологів, як троє заручників – українець, білорус і росіянин, розробляли концепції захисту населення, поділу територій на зони. От тоді, мабуть, такий віддали з економічної безвиході, тримільйонний Київ, просякнутий радіонуклідами, на поталу чорнобильському лиху, так ніби Васильків та Біла Церква брудніші і ближчі до Чорнобиля. Хіба нам у Союзі Вільному звикати до експериментів над людьми і цілими народами? Та й чи були б такими загартованими, коли б іще й не цей Чорнобильський експеримент на виживання? То про що ми говорили, Інна Сергіївна? Вона зашарілася, як мальва, здається, прослухала за своїми безнастанними тортурами розуму щось істотне і важливе. Про ТАВ, мовила невпевнено. Яке ще ТАВ? А, про Таї? Синхронний переклад виходить із міряння випромінювання, правильно? Але тут вас із вашими перекладами ніхто не зрозуміє. На атомних станціях не національна кадрова політика. Будете керуватися загальнодоступними, прийнятими у нас абревіатурами з російської термінології. Ані станційники реготатимуть. І от ще. Я вам взагалі не раджу писати про те, у чому ви бельмеса не тямите. Цими абревіатурами на чаес ви собі голову пополамаєте, в'язи скрутите. Абревіатури слово, яке бр. Термінологія, термін. А терміну її відрядження не вистачить навіть на абетку атомну, яку вона ось уже два роки ретельно вивчає, як фармаколог латину. Не стане часу. Господи, а на її таємницю. Вона підвелася, невічливо показуючи цим, що на сьогодні з неї досить. Як досить з неї усіх накопичених знань, щоб погамувати в собі несусвітенне, фантастичне для жінки та ще з таким непереконливим фахом, як журналістка, бажання попрацювати стажером на ЧАЕС. І саме в реакторному цеху. Хтось би сказав злостиво, що в неї точно дах поїхав, але ж не вона вигадала юнгу на кораблі, жінку за шторвалом літака у космічному просторі. Може це навіть не гострий смак ризику, а просто зухвалість розуму, змагання гідності. Потреба як найсерйознішої практичної справи. Про що писати, я вирішу сама. Може, й про вас. А щодо кадрового інтернаціоналу? Трагедія національна. А призвідься? Міжконтинентальний? Юрко шалешено подивився на неї. Він значно краще володів англійською, ніж українською. При що? Призвіться, Винуватися. Тут уже присвиснув Алік і, повчально піднявши вказівний палець, продекламував. «Помиляєтеся, голубонько, трагедія ця планетарна. Пишіть про неї найкраще на есперанто. Усі ми разом з нашими мовами вимрем і про чорнобильську Помпею читатимуть колись як мертвою латиною». «Неюродствою Аліку!» У дверях стояв шеф і усім своїм виглядом показував, що не розуміє, чому вона і досі тут». Ігоре, проведи її у відділ кадрів комбінату, нехай відмітить відрядження і візьме талони на харчування. Я підскочив од несподіванки, як потім глузували хлопці з виразом переляку. Чому я? Що більше нікому? У мене зараз болгари. Щойно дзвонили з Києва, болгари будуть після обіду, а підеш ти, тому що найбільш перепрацювався. Он уже вуха запухли, так втомився слухати. Провітришся трохи. Поведеш пообідати. Відправиш з Льошою на мис. Я, звичайно, спалахнув, але взяв її сумку, пішов до дверей, а галантно вклонився, показуючи на вихід. Тільки після вас, міледі. Вона ковзнула по мені байдужим поглядом і пройшла повз мене, ніби я був порожнім місцем. Завтра о і на Сергіївна, вийдете з зеленого мису. Щоб о восьмій були у нас, ми вам забезпечимо програму. Шеф гукнув це на вздогін, не подавши їй руки і не прощаючись. Наганку вона зміряла мене здивованим поглядом з ніг до голови, ніби вивчаючи чи оцінюючи, і спокійно сказала «Мене не треба супроводжувати, я трохи знаю Чорнобиль. Зайду до редакції трудової вахти, потім з листом до парткому, а тоді вже обідати. До того ж мені треба дзвонити на чай, там став мене друзі, отож можете бути вільні». Я знизав плечива «І хотів би, але не можу Велено супроводжувати, я на роботі». Вісім дезактивованих маршрутів, розроблених для екскурсантів, і ні кроку в бік. О, я явно недооцінив її. Очі, от що було її магнітом і вибухівкою. Вона подивилася на мене спопиляючи і, як для глухого, чітко, виразно проказала. Сам ти, екскурсант, бувай здоровий. У розпал робочого дня, коли в Чорнобилі хіба що де-не-де -де зустрінеш байдикуючого вахтовика або заклопотаного службовця у відрядженні, Жінка йшла центральною вулицею. Легка, пружна її хода здавалося, випромінювала радість і піднесення. Вулиця звалася Советською.